Och flög ut genom fönstret. Hia hia, hia, hia, hia, hia, hia. måste vara här utanför. Kom, grabbar, nu, nu tar vi henne, sa Bamso och sprang ut. Lille Skutt hoppade efter, men skalman varken springer eller hoppar. Han tog fram sina redrivna rullskriskor och de är det fart på.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 Plötsligt släppte Lortisan och honom och rusade därifrån Lille Skutt tittade sig omkring Där stod Skalman med en tvål i handen Ja, Lortisar är ruskigt rädda för tvål, sa han Hur hittar du mig, undrar Lille Skutt Du hördes, sa Skalman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 Hur hårt man kan trampa innan husen går sönder. Det är kul, sa Grymmer. Om man inte trampar för hårt så kan man hålla på länge. Det är ändå mera kul, sa Luring. Nu ska vi ut på bus. Ja, nu ska vi ut och kolla riktigt noga. Vi ska ut på bus. Krampa på i sus och dus Altym trampar vi grus När vi kollar hus Foten går som en pistong For nu e er det kolsäsong sammans på en gång Klampa, trampa, klampa, stampa Trampa, krampa, stampa ja, på po en gong Sjöng vår Krampa, trampa, trampa, krampa, stampa Sluta! Annars flyttar jag på er Ja är dunderladdad, lite i alla fall Räcker nog ot er, morra bamser.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 Som brann upp. De blev till en liten askhög. Då hördes ett vredens och förtvivlans råll. Hia-hia! hade vaknat och kom ut precis lagom för att se glasögonen brinna upp. Mm. Kan jag aldrig trolla mer? Aldrig, aldrig, aldrig! Hon kastades på marken och sparka och slog i den. Dunder bra, sa Bamse. Inga fler dumma trollerier. Aldrig! Så blev han allvarlig, Sjönk ihop.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 En till. Fler och fler. Bamse grät. Husmusen pep till och pekade. Katten Jansson tittade upp. Ja! Bamse tittade också upp och gnuggade sig i ögonen. Var det sant? Skal man...